בעזרת השם ספר כוכבי אור המשך המשך של אנשי מוהר"ן מהדיבורים ממוהרנת ז"ל ומאבי מורי עד סוף אנשי מוהר"ן ועתה למען אחי וראי אדברה גם איזה דיבורים ממוהרנת ז"ל המונחים כעת בזיכרוני ששמעתי מאבי ז"ל הריני כפרת משכבו ומעט אשר שמעתי משאר אנשי שלומנו א' אמר פעם אחת לבנו רבי יצחק זל מטולשין, שלא ייסע לארץ ישראל לדור שם בקביעות עד שיהיה בן שישים שנה. והמובן היה מדבריו הקדושים, שאף על פי שישיבת ארץ ישראל גדולה מעלתה מאוד, וכמובן בספרי האדמו"ר זצ"ל, אבל כבר אמר האדמו"ר זצ"ל על ראש השנה שלו שאין דבר גדול מזה, כמובן בחיי מוהר"ן. וגם כל קדושת ארץ ישראל נמשך ממנו, כמובן בליקוטי תניאן הסימן מ. וגם מובן ומבואר בדברי האדמור זצל, שכשנתווסף רק נפש אחת לקיבוץ שלו בראש השנה, אז נתרבין הבתים של הקדושה אלף אלפים וריבי רבות פעמים עד אין שיעור. ואין בליקוטי הלכות הלכות נזקי שכנים הלכה ד', שאין ערך לעבודה שיעבוד האדם בפני עצמו, אפילו כל היום. נגד נקודה אחת שעוסק שמצטרף וכולי אין שם ומכל שכן שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם וכל אשר סגבה וגדלה רוממותו והתעלותו של האדמור זצל כן גדלו וסגבו גם התיקונים אשר יעשה בימי ראש השנה הקדושים כמובן בדבריו הקדושים בהלכות גוויות חוב מהלקוחות הלכה ה אות י"ד אין שם ב על אודות אספתנו בימי ראש השנה הקדושים אמר פעם אחת לבנו רבי יצחק ז"ל אנל, בזה הלשון אני מקווה שיתקיים הדבר עד ביאת גואל צדק אבל אף על פי כן מי יודע חס ושלום מה שיעבור בזה מגודל ועוצם הקטרוגים המתעוררים מתגברים על זה בכל עת אולי חס ושלום ימנעו ולא יניחו חס ושלום בשום אופן לבוא לשם אומר אני שאתה תמיד תהיה בעוד שנה באומן בערב ראש השנה, אעמד את עצמך אפילו בשוק, באיזה מקום שרואים משם בית ציונו הקדוש, ותאמר שם עשרה קפיטל תהילים, ואחר כך תתפלל שם באומן בראש השנה, אפילו באיזה אזהרה של בית המדרש, וכן תנהוג כל ימי חייך. ג. עוד אמר פעם אחת, אודות הנסיעה לאומן על ראש השנה, שאם היה הדרך לשם מחופה בסכינים, הייתי רוחש על ידיי ורגליי כדי לבוא לשם על ראש השנה. ד. <coughs> שמעתי מרב נחמן בן רבשח נז"ל, ששמע לעניין נשיאת ראש השנה וכו', ויוצא מדבריו הקדושים שכל נשיאה ונשיאה של כל אחד ואחד, היא אל החלק בקץ הגאולה. <coughs> אמר המעתיק, שמעתי שפעם אחת בלילה הראשונה של ראש השנה באומן, אחר תפילת תרבית, והוא העריך מאוד בתפילתו. ואחר התפילה נתלהב מאוד ואמר לאנשיו, כשאנחנו מתקבצים לכאן, בוודאי גם רבנו ז"ל איתנו פה ביחד. וכשרבנו ז"ל פה, בוודאי כל השבעה רואים הם גם כן איתנו פה. ויצעק בקולו, אני מאמין כמו ממש שאני רואה אותם. היי, hey. פעם אחת אמר בזה הלשון, הלימוד של דיני התורה נתן לנו השם יתברך על ידי משה רבנו עליו השלום. והלימוד של קיום התורה נתן לנו השם יתברך על ידי האדמו"ר זצ"ל. ועל זה מרמז הפסוק, הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, ומתרגם יונתן, ותקבלון אולפן חדת בחדוה מבחירי לצדיקיה. ו. פעם אחת עמד לפניו מן רב נחמן בן רביודל לייב, שהיה איש כשר וירא וחרדי דבר השם. ועסק יומם ולילה בתורה ותפילה, ובביתו אין לחם ושמלה כי היה עני גדול. וגם אשתו הייתה רעה וכעסנית והייתה מקללת אותו תמיד. ועמד לפניו פעם אחת ביום חמישי שלא היה לו עדיין צורכי שבת ועוד איש אחד עמד אז לפניו והתחיל זה האש להתענח על רבי נחמן הנ"ל על גודל אניותו ודוחקו העצום כי היה לו רחמנות גדול עליו וגער בו מוענת ז"ל ואמר לו בלשון תמה עליו אתה מתענח שקם בחצות לילה ועסק מאז ועד אינה בתורה ותפילה ובקשות ותחנונים וגם הוא עני ובעל ייסורים ויש לו אישה רעה אשר על ידי כל זה לא יראה פני גהנום, אשרי לו ואשרי חלקו לעולמי עד וכו'. הלא על הנגיד מוישה וכו' יש להתענח, אשר אכל ארוחת צהריים בהרחבה גדולה, וגם שתה אחר כך יין טוב, גם שכב עצמו לישון אחר כך, ועבר עליו מה שעבר כידוע. עליו יש להתענח, כי מי יודע כמה שנים יהיה מוכרח להזדכך בעונשים קשים ומרים, עד אשר יזדכך ויצטרף מזוהמת העולם הזה. רבי שמחה החתן הרב רבי שמואל יצחק ז"ל שאל ממנו פעם אחת על אודות מה שדרך הצדיקים בעלי השגות להלביש השגותיהם במקראות ומאמרי חכמינו זכרונם לברכה ולפעמים מפרשים מאמר אחד של חכמינו ז"ל לכמה וכמה פנים ובכל פעם מרמזים בו השגות אחרות ושאל את מוהרנד ז"ל אם התנה או האמורה בעל המאמר בעצמו גם הוא כיוון לכל זה אם לאו והשיב לו לאו, רק מחמת שעל ידי מעשיהם הטובים זכו לרוח הקודש נורא ונשגב מאוד, הנמשך מהשם יתבח בעצמו אשר אין סוף לדעתו יתברך. על כן, בכל דבריהם הנאמרים ברוח הקודש כזה, מלובשים בהשגות גבוהות מנוראות בלי שיעור והערך, מה שגם הם בעצמם לא ידעו מזה. ואין בליקוטי מוהר"ן, סימן רפ"א, מה שכתוב שם, שאפילו איש פשוט, כשישב עצמו על הספר ויחשוב הרבה, אוכל לראות בהן נפלאות מה שהמחבר בעצמו לא ידע מזה. ח. שמעתי מאחד מאנשי שלומינו שנסע עמו פעם אחת, ובאו לבית מלון ואכלו שם סעודת הערב. ובשעת האכילה עמד בצווארו של מוענת ז"ל עצם, ופתח את פיו כדרך החונק. ונבהלו שם מאוד, והשם יטבח בהחמיו היה בעזרו, שבלם יד את העצם ולא הזיק לו כלום. אחר כך ענה ואמר לאיש הנ"ל, הראית שבשעה שעמד העצם בצווארי הייתי מביט ומסתכל למעלה? כי אין שום עצה על כל דבר רק לטלות עיניו למרום. אפילו בשעה שאין יכולים לצרוק, על כל פנים יעשה אז מה שביכולתו. ט. דיבר פעם אחת מהדרך הקדושה של הנאור בלילה שגילה אדמו זצל, ואמר אז בזה הלשון: עוד יהיה זמן שיהיה הדרך הזה דרך כבושה לרבים? כמו עכשיו ידיח כבושה לרבים להניח טלית ותפילין בכל בוקר. ואודות הפחדים שיש בזה, אמר שעל זה נאמר מדעית בזוהר הקדוש פרשת שלח בעניין הליכת כלב לחברון להשתטח על קברי האבות, ולא נתיירא מהענקים, ואית שם על זה מאן דאי הוא בדוחקה לה לא אסתקל מידי, כך כלב בגין דאבה בדוחקה לה מידי, ועטה לצלעה על קברי אבאן. וכן כל אדם מי שיודע ומחשב עצמו היטב שכערף עין יפרחו ימיו ויצטרך ליתן דין וחשבון מכל מעשה ולא יוותרו לו על שום דבר מי שמחשב את עצמו על כל זה בוודאי לא יביט על שום מניעה מהפחדים וכיוצא ומכל שכן שבאמת אין בזה שום פחד כלל כמו שאמר האדמו"ר דצ"ל בפירוש בעת שדיברו לפנם מזה ואמר שאם היה לו בן יחיד היה משלחו יחידי בלילה לשדה ולא היה חושש לשום דבר ואמר זאת על כל אדם שאין לפחות כלל משום דבר, כי שלוחי מצווה אינם ניזוקין בפרט מצווה כזאת. י. <coughs> <coughs> סיפר שהבעל שם טוב ז"ל פעם אחת עם החברה שלו והתפללו בהתלהבות גדול מאוד כדרכם. אחר כך, כשגמרו תפילתם, אמרו שהבעל שם טוב זצ"ל לו בפנים זועפות. אחר כך ענה ואמר להם בעת שהייתם מתפללים, הכניס הבעל דבר בכל אחד מכם מחשבות של גאות. ורמות רוחה, שאתם מתפעלים בהתלהבות ובדבקות כזה. ועל ידי זה נתעורר למעלה כי אתרוג גדול עליכם. והיה לי הגיעה גדולה עד שהמתקתי זאת. וסיפר זאת למען דעת כמה וכמה צריכים להרבות בתפילה הזו לזכות להינצל מגאות שהיא תועבת השם. כי יכול להיות שאפילו שכבר נקיים מכל התאוות והמידות רעות, אף על פי כן, נשאר בלב גאוות תמונה חס ושלום. כמבואר בתורה נאור בלילה הנ"ל. שאפילו מי שכבר קיים והרבה בהתבודדות בצעקה ותפילה בלילה, בדרך יחידי עד שיצא מכל התאוות ובמידות רעות, אף על פי כן עדיין נשאר בליבו איזה צד גאות שהוא חושב עצמו לאיזה דבר. ומידה של גאות גרוע מהכל, כמבואר בדברי חכמינו זכרונם לברכה, שהיא כעובד עבודה זרה, וכאילו בעל כל הראיות כולם, אין שם. ועל כן צריכים בשביל זה לבד להתגבר מאוד בתפילות צעקות לה' מטבח, שיעזרו לבטל גם את זאת כמבואר אמר המעתיק, איש אחד מטפליק, נסע זל, לברסלב לשמוע ממנו דברי אלוקים חיים. אחר כך בחדר מוענת ז"ל חתיכת נייר, כתוב יד מוענת בזה הלשון. בא אליי איש אחד מטפליק ושמו וכו', ומעתה אתחיל לומר תורה ברבים. מחמת שהאדמו"ר זצ"ל מספר, שבאם התקרבו אליו אחר הסתלקותו חדשים כמספר שקצב לו, אז יתחיל לומר תורה ברבים. והאיש הזה השלים המספר, כן אמר מוענד ז"ל אחר כך. והאיש הזה נתרחק ממוענד ז"ל כי כאילו לא היה יכול כלל להכניס בדעתו, כפי שידע בנפשו כותן מדרגתו בעבודת השם, שעל ידו יתחיל מוענד ז"ל לומר תורה ברבים. והנה אין מן הצורך לסתור שטות כזה, כי כבר מבואר בדברי חכמנו זכרונם לברכה שאפילו אם יתאספו תשעה צדיקים נוראים, אסור לומר קדיש וקדושה. וכשנצרף להם אפילו פחות שבפחותים, נגמר בזה מה שנגמר. וכן אפילו כשכל עשרה אנשים שפלים ופחותים, אף על פי כן על ידי התוועדותם יחד, נתהווה בזה קדושת שמו יתברך, בקדושה או קדיש וברכו וכולי, מה שאי אפשר לעשות כן אפילו על ידי תשעה צדיקים. וכתבתי זאת כי היה נצרך גם כן עניין הצירופים מן הקיבוץ של ראש השנה המוכרחים לאדמו ז"ל, בדי לחכימה. י"א בעניין לימוד שולחן ערוך שהזהיר האדמור דצל, שמעתי בשם עונת ז"ל. שאף על פי שדי ללמוד סעיף אחד לבד, לבד בכל מקום שהוא, אבל דווקא סעיף כזה שהוא פסק הלכה. י"ב. דיבר פעם אחת נימה שהיית בספרי אמת, שנשמת כל אחד מישראל הוא חלק אלוק הממעל. וכמובן בדברי חז"ל על פסוק "ויפח באפיו נשמת חיים, מאן דנפח מתוכו נפח". ואמר שמזה יכולים להבין גדולתו של הצדיק האמת שיכול להשיג עדין שיעור. כי כשהנשמה יורדת לזה העולם מתלבשת בהגוף שהוא ממש חדכיביה, או הנחש הקדמוני, והנחשים והעקרבים סובבים אותה מכל צד, שהם מבחינת הקליפות השוכנים סביב הלב ששם משכן האלוקות, כמו שכתוב, זאת ירושלים סמטיה בתוך הגויים וסביבותיה הארצות. וירושלים מבחינת לב כמובן במקום אחר. ומאלו הקליפות השוכנים סביב הלב נמשכים כל התאוות ומידות רעות וכל מיני עקמימות שבלב. וכביכול השם יתבאך בעצמו נותן להם כוח לזה כידוע. ובוודאי אין שמה מסוכנת מאוד שלא תתבע ביניהם. ובשביל זה נעשה עם כל אחד מה שנעשה. אבל מי שמתגבר על יצרו בכל מיני התגברות, עד שמתאר לבבו מכל רע, עד שלא נשאר בו שום אחיזה משום תאווה ומידה רעה, אם כן, מה נשאר בו? הלא לא נשאר בו רק החלק אלוקי אשר בלבבו. ועתה היש קץ להשגותיו אשר יוכל להשיג? ומי יוכל להבין ולשער רוממות ונוראות דיבוריהם ומעשיהם בדרכיהם? ואף על פי שיש בזה כמה אלפים מדרגות, אבל בוודאי כל צדיק כפי מה שמתאר עצמו מהתאוות ומידות רעות, כמו כן נתער לבבו מהקליפות השוכנים סביבו, וכמו כן זוכה להשגה עצומה בלוקותו ידבך. ודגימל. בעת ששלח להדפיס את ספרו ליקוטי ההלכות, ענה ואמר, מזה שאינו חושב על תכליתו האחרון, מה יהיה בסופו כשישוכב על הארץ וכולי, מזה אינו מדבר כלל, כי זהו דומה לבהמה ממש. רק מי שחושב היטב מה יהיה בסופו, בלבו חושק וחושף מאוד לעבודת השם מטבח, ובוודאי נעשה בו מה שנעשה, כי ההתגברות גדול מאוד כידוע לנו. בשביל זה האיש חיברתי את ספרי, כי אותו יחזיקו דבריי ואותו יאמצו. כמובן כל זה לבקי בדבריו הקדושים. י"ד דיבר פעם אחת מהחברה הקדושה של הבעל שם טוב זצ"ל ואמר, שכפי תבערת הלבבות שהיה להם, אם היה להם גם השיחות הדיבורים שלנו, היה נתבטל אצלם כוח הבחירה. אבל עכשיו בדורות הללו ההתגברות גדול כל כך. שאחר כל הדיבורים שלנו עדיין התגברות כוח הבחירה גדול ועצום מאוד. אבל אף על פי כן יש לי עוד שיחה כזאת שגם עכשיו הייתה מתבטלת הבחירה. אבל מה תועלת תהיה בעבודתכם בלא זה? ט"ו יש לי ללמד זכות על הגרוע שבגרועים, שאם הייתי כותבם היו נכתבים על כמה ניירות, גיליונות, כפי מה שאני יודע מה שנעשה עם האדם בזה העולם. ט"ז <תזיין> אמר העץ ההרע מניח את עצמו על האדם הכשר שידבק בו איזה דבר שיגעון. דיברו <תזיין> לפניו פעם אחת מעינה לפרצה שנפרצה במדינת אשכנז לגלח את הזקן והפאות. ועמד אז לפניו הרב רב מאיר מטפליק שהיה איש ירב דבר ה' והתחיל לתמוה מאוד על זה ענה ואמר, איך עוברים בכל יום על חמש להבין? והשיב לו מוארנת ז"ל, הלו איך עוברים בכל יום זמן קריאת שמע. י"ח. פעם אחת בא אליו הרב מאיר הנ"ל, ושאל אותו ממוארנת ז"ל, על איש אחד מטפליג שהיה קצת כרוך אחריו. והשיב לו כלאחר יד, כי אומר שאין ממי לדבר. ענה ואמר אליו, שמע נא בקולי, אם תרצה להביט בעין כזה, תחייב כל העולם. כי תנשא עצמך, ותביט בכל יושבי עירך הנודעים לך, ותתחיל מן היושב בקצה העיר. וכשתביט בו היטב, בוודאי תחייבו. וכן תלך מבית לבית עד שתבוא לביתך, שאתה איש כשר, מכל העיר. והשיב לו, גם אני איני איש כשר. ענה מרנדזל ואמר לו, גם אתה אינך איש אם כן, מיהו איש כשר? אבל כשתביט בעין יפה, אזי גם כשתביט היטב בגרוע שבגרועים, תמצא בו איזה דבר טוב. מכל שכן במי שאינו גרוע כל כך, וכן בכל אחד ואחד, וגם בך נמצא טוב, ובדרך זה יכולים לזכות את כל העולם. והשיחה הזאת מובן היטב לבקי בספריו הקדושים. י"ט עוד דיבר פעם אחת מהדרך הזה לדון את הכל לקו זכות, אפילו את הגרוע שבגרועים. ולחפש ולמצוא בכל אחד איזה מעט טוב. ועל ידי זה מעלין אותו באמת לכף זכות עד שיכולין להשיבו בתשובה על ידי זה. כמובן כל זה באריכות בספרי אדמו זצ"ל. ובעת שדיבר מזה ישב אצלו אבי הרי ניקה פרת משכבו. ומתשוקת לבבו לדבריו הנעימים דיבר אחריו בלחש כל מילה ומילה. ענה ואמר אליו מרנד ז"ל, אתה חושב שזה דבר פשוט וקל? אני אסביר לך קושי הדבר. כי אל תשכח מאמר האדמו"ר זצ"ל שבאמת נטעלים על ידי זה לכף זכות ולשוות בתשובה. ואם היה ביכולתנו לקיים זאת, היה ביכולתנו להשיב את כל העולם בתשובה. כ. פעם אחת דיבר עם איזה אנשים שהיו נוטים לדרכי החקירה, והתווכחו עם אור מאמר חמנו זכרונם לברכה, כשר עימה למת כמחת בבשר החי, כידוע שאלתם בזה. והשיב להם מה שמובא בספרי אמת שלאחר מות האדם, אף על פי שהנשמה יוצאת ממנו ואינו יכול לזוז בשום איבר, אף על פי כי נשאר בו קיסטה דחיוטה. ובזה החיוטה נשאר בו נרגש גם אחר כך צער עימה ותולעה. ועוד בדיבורים כאלה הסביר להם עד שיש תיקם. ואחר שיצא מהם הלך עמו אחד מאנשיו והתחיל זה האיש לחזור לפניו כל דברי תשובתו שהשיב להם. ורמז להם שהוא נהנה מאוד מה שסילק גם לו מלבבו המבוכה הנ"ל. ענה ואמר לו מוענת זל בלשון תמה, גם אתה רוצה להבין בשכלך? אוי לאותה בושה. הלא כשרבותינו זל אמרו כשר אימה למת כמחת בבשר חי, אני מאמין באמונה שלמה שהוא אמת ויציב ונכון וקיים, ואיני רוצה כלל להבין. כ"א <חפלף>. אמר שכמה גדולים שגו בזה שנטו לדרכי החקירה. ואמר שעל זה נאמר השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושרם. כ"ב אמר מה שהשם ידבח עזר לו כל כך לעת זקנותו ומחמת שלקח עצמו להתבודדות ולפרש שיחתו בינו לבין קונו. ואמר שאין יכול לעשות שום דבר בלתי שיפרש מקודם שיחתו לפני השם ידבח. כ"ג וסיפר שפעם אחת בליל מוצאי השבת קודש דיבר עמו אדמור זצל ממערת אליהו שהיה שם בעת היותו בארץ ישראל. ואמר לו רבנו ז"ל אז בתוך דבריו הנעימים ציירתי לעצמי הנה פה עמד אליהו והייתה לו התבודדות. וכשאדמור זצל אמר לו זאת נתעורר ונתחדש מאוד מזה כי הזכיר את עצמו הלוא גם היה בן אדם בזה העולם. והיה לו התבודדות והעדה זה זכה למדרגה כזו שלא טעם טעם איתה וכו'. כי הבין מדבריו הקדושים שגם אליהו לא זכה למדרגתו כי אימא לדזה. כי כל הצדיקים הגדולים לא באו למדרגתם כי אימא לדזה. וכמובן בדבריו הקדושים במקום אחר. כ"ד <אבדל> אמר שעכשיו שיצאו התפילות שלו בעולם עתידין ליתן דין וחשבון כשהולך יום אחד שאין אומרים אותם. ובצירוף הכרח התורה לתפילה יבוא לנו שכמו כן בסוף ימיו. בעיקר אחר הסתלקותו, שזכינו לתורתו בספרי ליקוטי הלכות, עתידין ניתן דין וחשבון כשהולך יום שאין למדים אותם. אמר מעתיק, שמעתי שאמר על התפילות שלו, <coughs> לשון הכתוב, תיקת אבזות לדור האחרון, ועם נברא יהלל כה. עתיד לבאות עם שיעללו כה באלו התפילות. <חפה> גם שמעתי מהוותיק רב נחמן תוצ'ינר ז"ל, שפעם אחת בימי הספירה היה מוענת ז"ל לציונו הקדוש. ואמר אז על הציון הקדוש התפילה המתחילת אתה יצרת בליקוטי תפילות חלק ב' ס"ו. ואחר כך כשהלך מישהם אמר בלשון ת'מא: הם המתנגדים שואלים אם יש בה תפילות רוח הקודש. ובאמת הם גבוהים מרוח הקודש כי הם נמשכים משער החמישים. ואין בליקוטי הלכות הלכות ראש חודש הלכה ו' שם מובן זה, כי הדרך לעשות מתורות תפילות נמשך משער הנון. גם שמעתי שאמר כי הרבה אנשים זוכו כבר לגן עדן על ידי התפילות שלו. חביו. אמר אמירת ספרי האדמו"ר ז"ל, שהם ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, סיפורי מעשיות והשיחות שלו, האמירה לבד מסוגלת לנשמה, כמו אמירת ספרי הזוהר והתיקונים. חב עוד אמר שגם בימי אלול הקדושים מצווה לאומרם מתחילתם ועד סופם הוא מועיל מאוד מאוד. כ"ח שמעתי מר הברון ניסן ז"ל שאמר לו פעם אחת, אם היית בשמחה תמיד, לא היית רואה פני גיהנום. כ"ט אמר המעתיק, שמעתי אשר אחת היה שריפה בברסלב. ואחר כך הלך מר ז"ל עם עוד איזה אנשים להביט על מקום השריפה. וראה שהבעל הבית בוכה מאוד ומחפש איזו חתיכת עץ או ברזל שיצטרך לו עוד בעת שיבנה ביתו מחדש וליקט אותם אחד אחד <coughs> ענב אמר לאנשיו הראיתם איך שזה הבעל הבית שנשרף ביתו עם כל זה אינו מייאש את עצמו מלחזור ולבנותו הוא מלקט כל הדברים שיצטרכו לו בעת הבניין כך הדבר ברוכניות גם כן אף שהבעל דבר מתגבר מאוד על האדם וכמעט ששורף אותו לגמרי, אף על פי כן אסור לו לייאש את עצמו, רק צריך ללקט ולחפש איזו נקודות טובות מתוך חיבוי אחתיהם אשר נכשל בהם, ועל זה יזכה לשוב אל השם באמת כמבואר בתורה אז למד, דיבר פעם אחת מתבערת הלב של אברהם אבינו עליו השלום, שהוא היה הראשון שזכה לעבוד את בוראו יומם ולילה במסירת נפש. ולפרסם שמו יתברך ויתעלה בעולם. ובתוך שיחתו הקדושה ענה אחד לפניו בלשון צר וגניחה, הערך לוקחין לב כזה. <coughs> גר בו מוענת ז"ל ואמר אליו, גם אתה יש לך לב כזה, אלא שאין אתה מלבב אותה. כי הבחירה חופשית אצל כל אדם, וכל אדם אפילו הגרוע שבגרועים יש בכוחו לזכות למדרגה הגדולה שבגדולות. וכמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, צריך כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. ל"א עוד פעם אחת דיבר עם אחד מאיזה עניין שהיה לזה שייכות להביא לו ראייה מיצחק אבינו עליו השלום. ושאל אותו זה האיש, מה אתם מדמיין אותי ליצחק אבינו עליו השלום? השיב לו, מה אתה סובר שיצחק אבינו לא היה לו עץ רעה? אם כן, מפני מה זכה להיות יצחק? ל"ב פעם אחת עמד לפניו צבי דוב מאומן. הוא התחיל לדבר עמו בחקירת האלוקות, והתלהב מאוד מלשפה שלהבת. וענה ואמר לו, מה אתה מדבר עמי מהשם מטבח? אני אומר לך ואראה את השם. ובלשונו אמר, ואראה את השם וכולי. אמר המעתיק, שמעתי שדיבר פעם אחת איזה איש עמו גם כן בחקירת אלוקות, ואמר לו בזה הלשון, להירשבר אמרתי ואראה את השם והוא האמין לי. ל"ג פעם אחת יותר ראש השנה בבוקר שאל אותו בנו הרב יצחק ז"ל על הודות שחלש ליבו מאוד, כי לא היה בקו הבריאות. אם יאכל את הדבר קודם לחטוא על ציונו הקדוש כדי שיהיה בכוחו לפרש את שיחתו בהתעוררות הלב כראוי. השיב לו לב אמור כאשר תוכל ובלבד שיהיה קודם האכילה. למד ד. גם בכל עשרת ימי תשובה הקפיד מאוד שלא לאכול עד אחר חצות. למד ה. לעניין האמונה בכל אחד מישראל, אפילו באותם שאין נראים לעיניים ככשרים, אמר בזה הלשון. מי מדבר אם איני שומע ממנו כלום, בוודאי יש לי אמונה בו, ויותר מזה, אפילו אם אני שומע מפיו שהוא מדבר רע מאוד, אני מאמין באמונה שלמה שרק עם הפה הוא מדבר כך וליבו הוא חושב אחרת. כי עצם הנקודה שבפנימיות דפנימיות הלב של כל אחד מישראל, מים רבים ועזים לא יאכלו לכבותה אף אם יעבור עליה מה שיעבור. ל"ו שמעתי מאבי הרניק הפרת משכבו, ששמע מפיר בויזר ז"ל, שאנשים של האדמו"ר זצ"ל חיברו יחד שני אזהרותיו של האדמו"ר זצ"ל. שלא ילך יום אחד בלי שולחן ערוך. וגם הזהיר מאוד להניח תפילין דרבנו תם. ואמר שלדעתו תכף כשמתחילים להניח תפילין, יתחילו להניח שני הזוגות. בזה ידוע שמצווה ללמוד בתפילין דרבנו תם. על כן נהגו האנשים שלו אשר היו מניחים תפילין דרבנו תם, ולמדו בהם שולחן ערוך. אמר המעתיק העתקתי מכתב יד הוותיק רב נחמן מטולשין זצ"ל מגדולת זהירות טבילת מקווה. לרשום במכתב אמת את אשר שמעתי פעם אחת מפי מורנו מרנדזל בגדולת זהירות טבילת מקווה תמיד, שכשנזהרין בטבילת מקווה, תקוותנו חזקה שיתקן כל מה שעובר על האדם. והמעשה שהיה כך היה. בשבת חנוכה שנת תר"ה, שני שבועות קודם הסתלקותו, יצא קול באשמורת הבוקר כי נפלה תקרה שקוראין סאלי בהמרחץ. ואי אפשר ללכת אל המקווה לטבול לכבוד בוקר של שבת. אך אחר כך, כשעיר היום, נודע אשר לא כן הדבר, כי נפלה באיזה זוויות רחוק מהמקווה. והלך מרנדזל אל המקווה לטבול, וגם כל אנשי העיר הלכו גם כן לטבול לכבוד בוקר של שבת קודש. ואז, כשבא מן המקווה והכין את עצמו לתפילת שחרית ואמר ברכות וכו', עמדנו לפניו והתחיל להודות להשם אשר זכה ללך לטבול בהמקווה. והחייה את עצמו בזה מאוד, ואמר שכבר היה מוכן לטבול את עצמו בהנער, הנקרא בוג, שהולך שם בברסלב תחת הקרח, שקוראים פלנקה. כי אז בשנה הזאת כבר היה בשבת חנוכה קירות גדולות, וכבר היה נער הנ"ל נקפא ונקרש, ומביתו אל הנער היה רחוק קצת. אף על פי כן, אמר שכבר היה מוכן ללך ולטבול בהנער בזריזות. ומעוצם תנועותיו הקדושות שעשה אז בהתלהבות גדול, נראה ברור שכבר היה מוכן ומזומן כמו שאמר לרוץ אל הנהר הנה ולפשוט את בגדיו בזריזות עצום ולדלג ולקפוץ אל תוך הפלנקי, לטבול. ונתן שבח והודיה להשם מטבח על אשר היה אפשרותו ללך למקווה. וזכו גם אנשייר לטבול לכבוד בוקר של שבת קודש. ודיבר עוד כמה דיבורים מהחיות ומהמשיבת נפש שיש לו מטבילת מקווה עד למאוד. ומי שיהיה חזק בטבילת מקווה תמיד, יהיה איך שיהיה. בוודאי יתקן הכל. וענה ואמר הנה תיבת מקווה יסבול שני פירושים, אחד לשון תקווה, כמו שכתוב מקווה ישראל השם, שני לשון מקווה מים, כמו שכתוב ולמקווה המים קרה ימים. ואמר כי שני הפירושים הם אחד, אך ורק שיהיו נזהרים בתפילת מקווה מים, ועל ידי זה יהיה הכל נכון ויתקן כל מה שעבר עליו. עוד אמר הביטו וראו רמז נפלא על זה. כי הלא בעזרה, כשנודע לו שנכשלו בנשים נוכחיות, אחמנא ליצלן, צעק מרה על זה, כמו שכתוב, בושתי וגם נכלמתי להרים פני אליך. ואחר כך כתיב, ויען שחניה בן יחיאל וכולי, ואנחנו מעלנו וכולי, ועתה יש מקווה לישראל, ופירושו, יש תקווה שיתקן הדבר. אמר זאת בלשון מקווה רמז לעינל, כי אך ורק שיהיו נזהרים, בטבילת מקווה מים יש תקווה שיתקן הכל, אמן כן יהי רצון. ל"ז אמר מעתיק, שמעתי שאמר כמו שאין רגע בלי פגע, כמו כן צריך לקיים אין רגע בלי פגע לשון בקשה. כי תיבת פגע יש לו שני פירושים, לשון פגע רע ולשון בקשה. ושניהם אחד, וכשמקיימים אין רגע בלי פגע או בקשה, ניצולין על ידי זה מכל פגעים רעים וזוכין לכל טוב, אמן כן רצון.